Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími syny. Milí bratři, milí sestry, srdčně vás vítám na bohoslužbu v třetí neděli od konce církevního roku. Bude konec církevního roku a co bude potom? Advent. Ano, nový církevní rok, což začíná s, prvním adventní, s první adventní neděli. Ale už teď jsme po Martinovi, tady včera jsme byli v dešti, tak to bylo dost náročně pro ty lampiony, ale některé to přežili. Jsme po Martinovi a to ve staré církvi znamenalo už v té přípravné době na Vánoce. bylo to doba pust, už postu, už Martinská husa byla snědena a už míříme dál. Miním se o svatém Martinovi, protože to je svátek i v jiném ohledu, když jsem byl před lety na cesty do Ukra na Ukrajinu, tak jsem vystoupil z vlaku v Polsku, v Krakově, a měl jsem tam dost času na čekání. Tak jsem se chtěl koupit nějakou svačinu, a nešlo to. Protože 11. listopadu v Polsku je státní svátek, pracovní volno, všechno bylo zavřeno. Protože 11. listopadu je zároveň den konce. První světové války. A to v Polsku a v jiných zemích ve Francii má velký význam. U nás se konají také nějaké zhromáždění, třeba v táboře na um, u starého židovského šbitova, tam je památka. A i v dnešní bohoslužbě čteme, různé texty, které mají vztah k tomu. Otázce míru a války. A my víme, že ten svatý Martin byl také voják, že? Ale pak už ne, už přestal být vojákem a nechtěl jít do války, který považoval za nespravedlivou a špatnou. Blahouslavení přece jsou ti, kdo působí pokoji, nebo oni budou nazváni božími syny. A tak myslíme na konec války, nejenom teď žilených válek, které právě zůří v Izraeli na Ukrajině, ale přemýšlíme také o konci války vůbec. Protože víme, že náš pán Přináší nám pokoj ve jménu Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bože všeho života, ty probouzíš touhu o obnově našeho světa, po míru a životě je ve tvém duchu. Dej nám poznat, kde je tvé království už dnes mezi námi, abychom byli povzbuzeni činit znamení tvé budoucnosti a očekávat spásu v celé naší země. Myslíš nás? Pro Ježíše Krista. A Dnešní první čtení je z proroka Mikéáše, čtvrté kapitoly, první až pátý verš. I stane se v posledních dnech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 a světlo z té Haleluja. Verše. Tu Ježíš otevřel ústa a učil je. Blaze chudím v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za děžíctví. Blaze těm, kdo hladují a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrbní, neboť oni dojdou bíloste prezident. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazýváni syny Boží. Blaze těm, kdo jsou pro následování, pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Bratě, milé sestry, proroci malují vždycky čerty na zdí. Jejich poselství je většinou negativní. Kritizují. Kritizují to, co se kritizovat musí. A vdíjí s nadstavem společnosti. A Často, když se díváme do Bibli, tak jejich poslání vyjde na to, že oznámují nastávající katastrofy, zkázu, válku. Ne bez důvodu. Oni lidé, lidé v Izraeli přece mohou sami za to.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 kárat a neavzdálení národy a překují své meči v radlici a svá kopy ve vinárské nože. Národ, národ proti národu nepozdvihne meč a nebude se již učit boji. Nikdo už božiliv nebude jesit. Bude mír a pokoj v Izraele. i stane se v posledních dnech. Teda ještě ne dneska, v posledních dnech. Je to um, zajímavé, že tyto ty podobné verše, nebo skoro stejné verše, se vyskytují ještě v knize proroka Izajáše. A proto většina vědětelů starého zákona vychází z toho, že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 Izraelci ignorují lásku hospodina a katastrofa, která přichází, není podmíněna tím, že třeba se ještě koná nějaká, nějaký pokání, že můžu to ještě odvrátit, jako dneska diskutujeme o ekologických otázkách. Jo, když ještě dodržíme těch 1,5%, můžeme ještě odvrátit to nejhoršího, nebo bude se diskutovat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 a ne k válčení. Měli bratři, milé sestry, to jsou ty vyhlídky, které se už nás nebudou týkat. To jsou ty vyhlídky nikoli v rajské poměry, prosím. Bude se tam pracovat, tvrdě pracovat možná, ale v zemědělství a ne v výrobě zbraní.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 Blahoslavení budou ti, kdo působí pokoji. My, se s myslím, že máme spojený k této naději, která se nachází i v té knize, která maluje čerty na zdi a který nás musí děsit. I tato naděje, která tam je, se nás přece jenom týká.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 bychom se nemě, neměli zdát. Bože, děkujeme za to, že to nemůžeme důležit. Když vidíme jen mřadné, smíme věřit, že stále jsi s námi. A když my děláme špatně věci, tak Ježíšem. Za to ti děkujeme. Děkujeme ti za tu naději, kterou jsme měli. Dej, abychom nezapomněli a stále znovu poznávali, že tvé království už s Ježíšem začalo. A začalo mezi námi. Dej nám odvahu a sílu objítět tohoto světa, nejenom mluvit a žalovat, ale svými malými kroky také jednat podle Tvé vůli. Jít s směrem. Prosíme tě za Tvou církev, kterou chceš použít při obnově našeho světa. Dej svým učeniku vytvořenost. Dej, abychom se jako křesťané nebáli vydávat jasné svědectví, vystupovat proti válkám, proti násilí, pomoc při smíření a ukaž každému z nás to místo, kde tobě i v budoucnosti tvého králosti můžeme sloužit. Prosíme tě za všechny lidí. Myslíme hlavně na ty, kteří se dnes obávají o svou budoucnost a o budoucnost svých dětí. Prosíme za nemocný v našem zboru, v naší blízkosti, za lidi, kteří dobře známe a o kterých víme i je neznáme. Za lidi, kteří jsou od nás daleko. Tvůj syn nesl naše nemoci, a vzálej na sebe naše bolesti, buď blízky všem nemocným i k těm, který jim slouží. Prosíme za ty, kdo trpí izolaci samotou. Prosíme za ty, kdo nesou odpovědnost za Právo a spravedlnost. Prosíme, za tí, které je v našem světě stále upíranou právo na důstojný život, který žijí v nespravedlivých politických poměrech, nebo se stávají obětmi sobětství a bezohlednosti, nebo i obětmi lhostejnosti druhých. Prosíme za oběti války na Ukrajině, v Palestině jiné. Dej politikům moudrá upřímná slova a činy, aby mohli získat důvěru i těch, kteří rozsella svodě platení. Prosíme tě za generace které přijdou Dál si nám přírodní zdroje a planetu, na které je možné udržitelný život pro všechny lidi pomoct. Abychom se k tomu včas naučili a zacházeli s tím stvořením odpovědně a s úctou. Tobě tu vědujeme a na tvou milost poleháme skrze Ježíše Krista, tvého syna. Spolu s ním k tobě voláme. Není nutné, bratři, psát vám něco o době a o hodině. Sami přece dobře víte, že ten páně přijde, jako přicházejí z v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhuba, jako bolest rodičku a neudniknou. Vy však, bratři, nejste veď mě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synovi světla a synové dne. Nepatříme noci ani ten notě, nespěme tedy jako ostatní. Nebrž měděme a buďme střízli. Požehnej vám, hospodin, a ostříhej vás. Osvět, hospodin, tvárstvo nad vámi a buď vám milostiv. Obrať hospodin Tvástvu k vám a dej vám pokoj. Amen.